523. Це разом з процентами, бо я не збираюся комусь дарувати проценти. У жінки був довгий гострий ніс і глибоко посаджені злі очі. Де міг татко познайомитись з цією вульгарною, невродливою жінкою? Свої гроші ви одержите, сказала тітка Клавда, поклавши праву руку на груди, як на подушечку. Я за цей борг відповідаю своїм майном. Лише перестаньте скандалити. Бога в серці не маєте. Людина лежить у труні, а вона репетує тут, немов з неї шкіру обдирають. А тепер, вигукнула без всякого переходу тітка, геть звідси, щоб я вас не бачила тут. Жінка, що вже трохи було заспокоїлась, знову наїжилась. Як то геть? Ви мене можете винести звідси. Але я без грошей не вступлюсь. І фартіг. А не дасте по-доброму, то стану у вікні і буду на вулицю кричати. Тітка Клавда нервово постукує по двірку. Ви чули, що я вам сказала? Гроші поверну я вам. Чого вам ще треба? Чого мені треба? Ви, бідненьки, не знаєте, чого мені треба? Моєї «Кервавиці мені треба. Віддайте мені мої гроші, а обіцянки можете затримати для себе. Були вже такі, що запевняли мене, бо цим гроші не пропадуть, і теж гарантували це своїм майном. А що вийшло? Я хочу своїх 500 злотих капіталу і 23 злотих проценту, бо проценту я нікому не гадаю дарувати. Після похорону дістанете свої гроші. Прийдете до мене, і я вам виплачу все, що вам належить». А тепер ідіть, ідіть собі з Богом. А при свідках можете це повторити? Можу. Входить у хату свідок, який з бородатий з латками на колінах дід. Тітка Клавда ще раз повторює свою обіцянку. А може папір Може напишете мені це саме на папері і підпишетесь? Не треба, каже свідок. Я їх знаю. Коли скажуть слово, то будьте певні. Жінка з свідком виходять, а дітка просить покликати Катерину. Слухай, щоб це мені був перший і останній скандал. І не думай собі, що я змилосерджуся і стану ваші борги сплачувати. Оцей один я взяла на себе замість служби Божої запокійника. Ти щось придумай, дівонько, аби спізніше не кусала собі лікті. «Можете говорити, що тітка і сяка, і така. Все воно мені до одного місця. Я лише повторюю, що не збираюся вплутуватись в цю халепу. Дякую, тіточці, за щирість. Я вже подумала, що мені робити». «Я вже подумала» означало. «Я вже послала по Сулімана». Суліман з'явився негайно. «Навіть на виклик Аркадія він не міг би прийти скоріше». Був невдавано пригнічений смертю Аркадія, хоч і цим разом просто за звичкою пробував посміхатись, проте по скорботному виразу його очей видно було, що смерть Аркадія вразила його глибоко. Таке нещастя, ай, ай, таке нещастя. Хто був би сподівався? Такими словами привітав Катерину і при цьому зробив рух, наче б збирав спотиснути їй руку мав право на цю близькість, бо ж у цьому домі був не тільки маклером, але й другом покійника. Катерина не простягнула своєї руки. Цим вона дала Сулейману відчути, хто він і яка його роль у сім'ї Річинських. Сулейман. Мені треба поговорити з вами серйозно і по секрету. Катерина відчинила двері до кабінету, пропускаючи Сулеймана першим. Цим дешевим прийомом хотіла, здається, Замазати свій попередній недипломатичний хід. Проте Суліман з перебільшеною церемонністю пропустив Катерину вперед. Дав зрозуміти, що відгадав її маневр. В кабінеті Аркадія не тільки предмети, але й повітря було насичене Аркадієвою присутністю. Тим краще, подумала Катерина. У присутності татка буде більше рахуватися зі мною. Суліман і справді поводився так, якби за Катерининою спиною стояв Андрій. Обминувши крісло біля столу, він вибрав місце біля печі. Крісло було низьке, з вилізлими пружинами, вовчими ямами. Так що Суліман відразу наче провалився в нього, аж колінами діткнув спід боріддя. В такій позі він дивно скидався на горбату людину. Катерина надіялась, що Суліман перший почне розмову, але він охопив голову і мовчав. Мовчав нарочито Зло. Катерина не могла довше зволікати. Безліч обов'язків чекало, що сьогодні на неї. «Суліман, ви знаєте, чого я вас покликала?» Суліман звичкою відповів за питанням. «А звідки Суліман має знати, що панна Катруся задумала? Файне питання». Катерина починає досадливо кусати губи. Тепер маклер буде мстити. Буде прикидатись дурником саме тепер, коли дорога кожна хвилина. Суліман Просить допомогти голос Катерини. Щойно одна татова клієнтка вчинила тут скандал. Ну і що? Суліман Голос стає ще покірнішим. Ви ж прекрасно знаєте, що в нас поки що немає готівки, є тільки акції. А скандал у нашій ситуації, ви розумієте мене? Для мене це однаково, що шнурок на шию. Суліман, я прошу вас поради, як нам бути? Суліман відводить долоні від лиця. Очі кліпають від сонячного світла, що залило всю кімнату. Суліман дивиться на Катерину і мовчить далі. Від великого нервового напруження у Катерини починають тремтіти повіки. Стоїть, як на розжареному вугіллі. Там чекає її маса невідкладних справ. За стіною хтось тупає важкими чоботищами. Стукають раз по раз у двері. Тітка Клавда лає когось уривчастим, підвищеним голосом. «Що там знову сталося? Звідки ця біганина?» Чи послали вже політ? Чи здогадався хтось, що льоду потрібно не тільки під тіло, але й для морозива на тризну? Сулімане не витримує Катерина і починає ходити по кімнаті, як це робив Андрій, коли його мучили сумніви. Суліман підсовує ноги під крісло, щоб дати вільну дорогу Катерині. Не будемо з вами гратись у кішку і мишку. Будемо щирі, як два чесні вороги. «В мене є гроші, тобто акції, але я хотіла б, і я вас прошу допомогти мені в тому, щоб реалізація цих акцій залишилась у секреті». «Ви ж знаєте...» – притулила долоні до щік, щоб приховати рум'янець, що облив її всю. «Ви ж знаєте, що доктор Безбородько, хоч би й хотів, то не зможе оженитися з бідною». «Чого ж ви мовчите, Сулімане?» Спитала здавленим голосом. Суліман засміявся тихенько, наскільки це дозволяло йому пошана до покійника. «Хай панна Катруся сяде, бо я боюся, що панна Катруся впаде, як почує щось». Сталося. Він ще не вдарив, а Катерину вже досяг удар. Була це та сама правда, яку вона перечувала – а водночас боролася проти неї всіма фібрами душі, чекаючи, подібно олені, чуда. Тільки в першу мить знахідка осліпила її до того, що Катерина забулась і піддалася оманливим надіям. Хвилину пізніше її вже осіли сумніви. За тих кілька годин, що минули від смерті, Катерина зовсім зменемось в боротьбі з ними. І ось кінець, все ясно. Ті ваші акції, ті ваші гроші можете скласти докупи, проколоти шилом і повісити в одному непристойному місці. Та ж акції Лінде? Скінчилася бита сонячна доріжка її життя. За нею страшний, безпросвітний морок. Язик сохне у роті, стає неповоротким злочим. Тупим умов чуже тіло. Божевільними замряченнями вдивляється Катерина в одну точку на Сулімановім обличчі, родимку на лівій щоці. Суліман з-під напіввідкритих повік спокійно стежить за процесом, що відбувається в Катерині. Вся його поза говорить про те, що він задоволений ситуацією, яка склалась. Суліман, Суліман. Скиглить панна Річинська. Суліман переконаний, що коли б він цієї хвилини наказав панні впасти перед ним на коліна і молитись до нього тими словами, якими молиться вона своєму богові, вона вволила б його волю. Та навіщо Рафаїлові Суліману в покорення цієї негарної, рудої панни? Він запам'ятає цей момент і використає його для іншої мети. «Ну, – став він з крісла, – і я ще не сказав свого останнього слова. А в кожному гашефті має значення останнє слово. Аби такий рік на мене». В Катерину селяється Надія. Слабка, а мало що не смішна, але й та крихітка Надії повернула їй волю до життя. Суліман зауважив це. Я бачу, що з панною Катрусею можна вже говорити. Я скажу панні Катрусі її власними словами. Ну, будемо щирі, як два чесні вороги. Чому би ні? Гешефт потребує ясності. Я можу, а коли я кажу, що я щось можу, то воно таки так є. Це панна Катруся добре знає. Я можу зробити так що доктор Безбородько ожениться з панною Катрусею. Хоч йому треба грошей, ну, ну, як повітря. Суліман. Очі не заплакали, але загорілися таким вогнем, що був вимовніший за сльози. Катерина кинулася з простягнутими руками до Сулімана, але він відсторонив її ліктем. Хай панна Катруся держить свої сентименти для свого нареченого. Для мене це уцінений товар. Суліман не дурень бавитись у благородність. Я хочу, панно Катрусю, як личить у солідному гашевці, послугу за послугу». Катерина зблідла, а потім почала жовтіти, смуга за смугою, починаючи від губ. «Чого ви вимагаєте від мене, Сулімане?» «Що значить «вимагаю»?» В Гешехті не вимагають, в Гешехті домовляються. Від панни Катрусі я для себе нічого не хочу. Я хочу, ви ж самі знаєте, коли послуга за послугу, то ті послуги повинні бути рівні, бо інакше що я буду з того мати? Я скажу панні Катрусі коротко і ясно. Хай ваша сестра, панна Неля, прийде до мене на квартиру і попросить те. «Про що ви просите мене? Якщо це станеться, Суліман вам гарантує, що будете паннею докторовою!» Катерина гикнула голосно непристойно. «Суліман, майте Бога в серці, в пам'ять покійного татка!» Суліман зробив блазинську здивовану міну. «Що ви мені про Бога? В моїм серці немає більше пляцу ні для кого!» Що ви хочете від мене? Все моє серце окупувала панна Неля. Ваш Бог для мене неістотний, а наш Бог немилостивий, панно Річинська. Суліман простягає Катерина руку, але так і не насмілюється торкнутись його рукава. Ну, чого ще треба пані Катрусі від мене? Я виставляю вам свої пункти умови, а панна Катруся хай їх приймає чи ні. Суліман прямує до дверей, але не поспішає. Зробив крок і очікує. Може, його партнерка роздумає і скаже своє розумне слово, останнє слово. Тінь від його довгої постаті відбувається карикатурно на стіні з картою Європи. Руки в Катерини воскові, як у мерця. Добре, склад за складом видушує себе Катерина – Її зовсім залишили сили. Вона хапається бильців крісла за татовим письмовим столом. Але це, Сулімане, станеться не зараз. Ну, ну, я розумію. Таке нещастя в домі, я почекаю. На таке можна й почекати. Він не завертає до зали, де лежить покійник, а виходить в коридор, а звіттіль на подвір'я. Катерина не ображається на маклера, що він не бажає попрощатися зі своїм мертвим другом. Вона розуміє його. Сама, якби це було можливо, втекла б від тих жовтих, напівзаплющених повік, від того перекривленого синього рота. Страху, щоб ті повіки раптом не розтулились, а рот той, щоб не став проклинати. Хто-хто, а Катерина розуміє Рафаїла Сулімана. Після відходу Сулеймана їй потрібна якась хвилина, щоб отямитись. Стискує кулаки біля висків, застигає в цій позі. Хвилину пізніше здригається, наче б здрімнула, потирає долонями скроні і рішучим кроком входить у кімнату, де чужі люди кладуть батька в труну. В день Іоанна Хрестителя, що припадає на 7 липня, в селі Вишня сталося чудо. Дочка Петра Мартенчука Марічка, почувши слово Боже, прийшла до притомності. Марічка хворіла вже близько трьох тижнів. З того дня, як дізналась, що Дмитро Ілька повішеного засватав доцьку Штефана курочки, щось поробилося з дівчиною. На щастя, тієї неділі, коли ксьондз оголошував першу оповідь доцьки і Дмитра, вона не була в церкві, бо тут же на місці могла б трупом упасти. Коли отець парох оголосив, що Дмитро Савицький буде брати Явдокію курочку, то в церкві аж зашуміло від бабських шепотів. Дівчата, молодиці, ба навіть старі баби перепитували одна одну, бо кожній здавалось, що їй учудилось. «Сестрички, а що ж тепер Марічка?» Кому ж тепер вже вірити, коли навіть у таке сердечне коханнячко увірвалась зрада? Та Дмитро, чуйте, проходу не давав дівчині. Якось, було, посперечилися між собою, то він, чуйте, до самого сходу сонця простерчав під її вікном, як доплява верба. А тепер, скарав би його Бог, полакомився на багатській скрині. А ще, чуйте, говорять, що хотів уже з Марічкою на оповіді нести. Пішов до Сьонза, а той йому каже, що дівка Мартинчуків записана у книгах не Марічка, а Йосафата. А Дмитро, як те вчув, як згидалась йому дівка, так і відступив від весілля. «Ідіть, їдіть, не говоріть, дурниць, через отакре ніхто нікому ще не згидився». Багатство захотілось парубкові та й все, а оте багатство, чуйте, що йому боком вилізе, не буде йому щастя з доцькою, згадайте, що не буде, адже як ото співають? Впали морози на тії густі лози, поб'ють тебе, мій миленький, мої дрібні сльози, поб'ють, і бігме, поб'ють, бо ж сльози падають не на камінь, а на чиюсь голову. Не одна, може, думала собі, що Марічка, коли дізнається про цю страшну вістку, то рватиме на собі волосся. Повибиває вік на багатській суці, випарить очі тому лайдакові, побіжить до за заперечити шлюб. А вона – нічого, тільки тиха-тиха стала, така тиха, що аж ляк брав дивитись на неї. Кне їй мати ложку в руку, то вона понесе її до рота, а якщо ні, той день могла не їсти. Приведе її Петриха до цебра, нахилить голову, то вона підставить долоні, а ні, той три дні могла ходити невмивана. Возив Петро дочку до лікаря. Нічого розумного не порадив йому той учений лікар. Краще, каже, було б, якби вона плакала, кричала... Ба навіть посуд била. Вона б тоді скоріше видужала. Старий Мартинчук не схотів навіть до кінця вислухати такі небелиці. Пожалкував тільки, що витратив на пусте робочу днину і дитину безпотрібно потревожив. Приїхав у село Лікар до Петрика Пилипа Мачернюка. Закликав його Петро до своєї Марічки. Подивився той на неї, Запитав щось, побачив, що Марічка не хоче говорити, та й з чим і поїхав. Був, бодай, настільки порядний чоловік, що хоч грошей не зажадав. — Ваша дочка, — сказав отой лікар Мартинчукові, — має велику травму. Її міг би повернути до здоров'я лише якийсь великий струс. Треба, щоб вона або сильно зраділа, або чимсь дуже засмутилася чи несподівано налякалася чогось. Мартинчучка, як учула такі слова, так і заголосила. «Вже її так стресло життя, так стресло, що ледве дихає, а ви ще стресу хочете на неї?» Питає її бувало, що-небудь мати, а Марічка подивиться, стисне плечима і мовчить. Іноді кине слово два, але й те рідко бувало. «Марічко!» Каже мама, розповідають, помер Петрик Пилипа Мочернюка. Чуєш, як дзвони дзвонять? Ага, каже і посміхається так, що всім, хто в хаті, аж мурашки поза шкірою бігають. А якось, розповідає Мартинчучка, заговорила сама, не питана. «Мамо, ануко, подивіться мені в голову. Мені здається, що в мене на голові гудз росте». «Що ти говориш, дитино? Бере мама її пальці та водить ними марічці по голові. «Де той гуць? Нема жодного гуця! Ади, яка гладенька голівенька! Ану, помацай собі голівеньку! Гладенька, правда?» Мама сама своїми руками розчесала тебе, сама кіски заплела. «Звідки мав би той, не про нас кажучий гуць, взятися?» Це тобі, приснився Марічко, той Гудзь, щез би він. Нема, Гудзя, доню. Нема? То добре, що нема. І заспокоїться на хвилину-дві, а там знову мац-мац пальцями. Гудзя шукає. Вранці зірветься з постелі і, як Мара, непідперезана, в сорочці по землю, біжить перед дзеркало, розплітає коси. Гудзя шукає. А тут ще старий вперся, як віслюк. У силу молитви не вірить, у знахарів не вірить, одну медицину подавай йому, а всеславна медицина безсила. Мати бачить, що через батькову впертість дитина може світу зійти. Давай потайки кидатись до ворожок і знахарів. Та, на жаль, їх зела, примовки і прикурювання помогли стільки. Скільки краплі та порошки, що їх виписували лікарі. Різниця була хіба в тому, що ворожки вміли виціганювати гроші, вправніші від лікарів. Від знахарів кинулась бідна мати до Бога. Продавала, що було ціннішого у скрині, та пота й від чоловіка пускала на служби Божі і акафісти за здоров'я Марічки. І от Господь почув її молитви. Одужання Марічки наступило саме у церкві. Старий, простий йому Божий гріх, не вірить у чудо, що стало з його дитиною. Це великий гріх з його боку. А що вона може сама проти його чоловічої впертості? Може тільки молитись за нього грішного та просити матінку Божу, щоб не пам'ятала йому цього великого гріха. А з Марічченим одужанням вийшло так. На саме Різдво Іоанна Хрестителя повела мама Марічку у церкву. Коли одягла її, причапурила, як годиться дівчині, сказала Тепер, Марічко, підемо до церкви. То по очах дівчини було видно, що вона зрозуміла, чого від неї хочуть. Розуміти розуміла, а в церкві стояла як фігура, ані хрестилася, ані ставала навколішки. Всі, хто був у церкві, впали навколішки, а вона стоїть, ніби справді та придорожня фігура, і тільки розглядалась по стінах. Панотець скінчив читати Євангеліє, вийшов на Амвон, а Марічка, хоч би лицем повернулась до нього, мусила сама Петриха направити її в бік Амвона. Дивись, донько, натця. Вони будуть зараз гарно гарну проповідь говорити. Ану, послухай. Нікому й у гатці не було, яка це буде проповідь. Оскільки неділя припала на різдво Іоанна Хрестителя, то отець-парух прочитали те місце з Євангелія від Святого Луки, де Ісус Христос відповідає посланцям Іоанна Хрестителя. «Ідіть і перекажіть Іоаннові». «Що ви бачили і чули? Сліпі прозрівають, криві починають ходити, стають чистими хворі від прокази, і глухим повертається слух, та воскресають мертві». Відколи Петриха пам'ятала, кожна проповідь на Іоанна починалася з цих слів, так що від 17 року життя знала вона їх уже на пам'ять. «І сьогодні поміж нами», – відклав отець Євангелія. А Мартинчучка штовхнула Марічку ближче вперед. Хай би і на її хвору дитину впало Слово Боже. Є в нашому селі, о, дорогі мої парахіяни, сліпці, що не бажають бачити правди, прокажені душею, які не прагнуть очищення своєї совісті, які вперто свідомо, і це, о, дорогі мої браття і сестри, залічуються до смертельних гріхів, не бажають щоб совість їхня випросталась. Глухі, які не дають собі відкрити вуха на Слово Боже. Сумний це, дуже сумний стан, о, дорогі мої парафіяни. Але я вас питаю, що ти, що він, що вона, що вони, що ми всі разом зробили для їх спасіння? Що зробив, дорогі мої браття і сестри во Христі, той батько, який знає, що його син – зачитується безбожними, спрямованими проти Святої Католицької Церкви книжками. «Що зробила, о, дорогі мої сестри в Христі та жона, яка бачить, що її чоловік не ходить до церкви, ба ще більше? Водиться з такими, що явно зневажають Святу Церкву та нехтують її заповідями, з яких першою є «Азм'єсь Господь Бог твій, і не будеш мати інших богів, крім мене. Що зробила та жона, щоб врятувати душу свого супруга? Сказано ж, хто сіє вітер, той збиратиме бурю. А господарем нив, що породжують бурю, є не хто інший, як сам диявол. Він вже, о, дорогі мої браття і сестри, недалі як учора зібрав перші жнива. З роздираючим серце смутком мушу повідомити вас, дорогі мої браття і сестри в Христі, що вчора упокоївся в Бозі, в розквіті своїх сил, вірний син католицької церкви і гарячий її оборонець, заслужений діяч на народній ниві, незрівнянний проповідник великого серця людина, прекрасний батько своїм парафіянам, колишній парог села Вишня, Блаженної незабутньої пам'яті отець Аркадій Річинський. І тут сталося чудо. Марічка побіліла, вхопилася руками маминого плеча і вигукнула на весь голос. «Мамко, я вже не Йосафата!» В церкві щинилось замішання. Люди зашикали на дівку. Отець з проповідниці почав давати дякові знаки, щоб вивів хвору на двір, але цього й не потрібно було, бо Марічка більше не відзивалась. Люди розступились, і Петриха спокійно вивела дівчину на двір. Привела Мартинчучка дочку додому, але й на думку їй не спало, що з дівчиною сталося чудо, і вона видужала. Стала дома Петриха розповідати чоловікові про свою пригоду в церкві, а Марічка відзивається несподівано преспокійним голосом. Нащо ви, мамо, розказуєте татові про це? Мамо, припали молодші діти до матері. Наша Марічка говорить, як усі. Діти лепечуть, сіпають маму за фартух, за руки, а Петриці наче б мову відняло. Хоче щось їм відповісти, а через сльози не може. Петро гримає на жінку, щоб напилася холодної води, бо ще люди побачать та придумають собі. Що видужила дочка, захворіла мати. Ледве заспокоїлася Петриха. Сіла родина обідати, а по обіді – нова несподіванка. Марічка заходжується миски мити. «Відпочиньте собі, мамко, вже доста находились коло мене». Помила миски, замила хату, зібрала молодших та й гайда в садок. Каже, хоче подивитись, що там діється. Діти забігають перед Марічкою, навперебій показують, де що розцвіло, де що доспіло, ніби вона справді повернулася додому з якоїсь далекої дороги.